Salah vermenigvuldig, Abu Huraira al-Anu vertel dat die boodskapper van Allah sallallahu alaihi wa gesê het, die gebed met die gemeente van enige iemand onder julle is meer as 20, 25 of 27 keer meer in beloning as sy gebed in die mark of in sy huis, want as hy wudu volledig doen en gaan dan na die moskee met die uitsluitlijke bedoeling om die gebed uit te voer, En niks dring hom aan om na die moskee voor te gaan behalwe die gebed nie. Dan vir elke tree wat hy na die moskee neem, sal hy 1 graad hoër verhoog word en een van sy sondes sal vergewe word. Die engele sal aanhou om Allah se vergifnis en seënings vir elkeen van julle te vra solank hy by sy bidplek bly sit. Die engele sal sê, "O Allah, seën hom O Allah, wees hom genadig, solang hy nie een ander skade berokken, of sy hudu breek nie. Die profeet sallallahu alaihi sallam het verder gesê, een mens word beskou as een gebed, solang as wat een mens wacht vir die volgende gebed.